jó, legjobb egy szóval kíváncsi vagyok, hogy meglett -e a kulcsa. Meg, meg, meg lett, nagyon kedves. Köszönöm szépen, a szemétvödörben volt természetesen. És akkor jó mondtam. Igen, de abban a szemétvödörben volt, hál' Istennek, amit először borítottam ki, és a legkevesebb dolog volt. Aha, oké, Én is megnyugodtam, és nagyon kedves, hogy érdeklődött. Köszönöm szépen. Nem mondom, hogy még nagyjából kettő és fél hét,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 Két telefonszám van Ha minden igaz, akkor a műszaki szakemberek elhárították azt a problémát Hogy üzenetrögzítőre fussanak a telefonok Majd kiderül Ha valaki ilyesméről számol be, akkor még se hárították el 061 4 8 9 9 es 9 Ez egy városi szám 061 es 8 9 9 es 9 9 0630,6 7 7 1, 1, 6 1. ez egy mobil szám 0 6 30 6 7 7 1 1 6 1. van email cím is dörré pont mint doktor t janos ez az én nevem kukac.gmail.com gmail.com Tócsaba, Györgyev benedek beredek, Winter mondta Zsolt, Ugi Attila Ez a mai recept. Vagy még inkább étlap, mert hogy recept, azt nem tudom miért mondtam.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 az már eltelt, ki fog derülni, hogy visszahíve vagy sem, hogy érti-e, hogy én miért kértem arra, hogy telefonáljon később. Ha nem, űszintén sajnálom. 061 0999 és 0636-771161. Milyet azonban a következő számot elindítanám, amely a Loverman lesz a nikkév szeretnék visszatérni a tegnapra. Én a tegnapi napnak központi jelentőséget tulajdonítok a kájfajancsi életében. Központi jelentőségű dolog volt már egy pár olyan, nagyon sok nem, nem is lehet. Egyetlen egy dologgal hozom összefüggésbe a tegnapi napot, az pedig természetesen nem más, mint az igazságérszet. Szándékosan nem azt mondtam, hogy igazság, mert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 és volt róla egy jogi vita is, ott egyáltalán nem volt jogi vita, hiszen ott elmondták a politikai szereplők azt, amit gondolnak, gyakorlatilag a politikai lúzungok hangzottak el, hozzátéve egy Vájai Nagy Vilmos történetét nyilvánvalóan Orbán Viktor írta, hiszen egyébként ez másféleképpen nem jöhetett volna létre, ugye én nem takadtam azt, hogy én Bái Nagy Vilmos régebről ismerem Kejfei Ancsi hallgató történetét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 Gyakorlatilag elmondtam azt, amit fontosnak tartottam, ha bármi eszembe jutna még azt teszed, de szerintem nem lesz. 061 489 és 06 6 perc múlva lesz fél nyolc. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A kár fejjáncsi adásához szeretnék. Ott van. Adászolni. Én vagyok a telefonos kisasszony.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 De azt meg fogom kérdezni, de még egyszer mondom, ön eldöntheti ha be akar jó. telefonálni, jó, jó, én szívesen jól, látom. Jó, jó, köszönöm, köszönöm, hát ennyit szeretnék. Nagyon szépen Szerettem. köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Bárkivel telefonálhat, tehát... Ha gondolja, akkor egyébként visszahívhat, és akkor elkérem a telefonszámát, és én felhívom, de ezt dönts el ön...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 061-489-0999 és 063677 There's a devil waiting outside your door. No, much There's a devil waiting outside your door. No, much It is and, and pouring at the flow. No,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 Jövő héten csütörtökön már ilyenkor Lázár János lesz is a műsor vendége, ma 8 óra után Györgyevis Benedek 318-tól, Tócsaba fél 9-től, Wintermante Zsolt és 9 óra környékétől Ugi Atila. Fél 80 06 148 90999 és 06 36 egy 116 1. Figyelek, ha van mire.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 olyan nagyon nem kell tettem fel a zönök érdeklődését a szövegem, mert de tudomásról veszem. Ez is benne van mindabban, amit elmondtam. <tos> öregelt, én csövettem zene alatt az lett volna a kérdésem, hogy ö, mi a megfejtés, illetve megálmodta e a megoldást a déli karácsony. Úgyhogy ez az összefoglalóban végül is elhangzott, hogy akkor a pénz a kiadásban az ott volna karácsony. Hát ez azt mindenféleképpen elmondom neki, hogy ő egy olyan osztályosztály -osztály főnöke, amely osztályból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 ott azért egy nagy Vilmos, Barjú László beszélgetést, vagy egy Wintermantel, Zsolt, Fekete Gyűr beszélgetést, minden politikai vonzat nélkül szívesen meghallgatnék. Igen, ja, az inkább, hogy ez az egész helyzet. Barjú László beszélgetés. Elhangzott volna egy nyilvános fórumon,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 lámpák, amelyeknek égniük kéne, forgalomkorlátozások, amelyek nincsenek átgondolva, lámpák, amelyek nincsenek összehangolva, egészen borzalmas közlekedési kultúra. Tehát lehetséges, hogy a is úgy gondolja, hogy a zebrák használata és a buszsávok használata sokat fejlődött, de egyszer szívesen beültetem az autómba reggeltől estig, hogy azt a pár esetet, amit lát, végződjön, az mind halállal.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 nem ebben az összefüggésben hangzott el. Van kiút, van kiút, tehát még mielőtt úgy tűne, hogy én ugorjunk útba, van kiút, A szisztematikusan kellene tudni építkezni. Át kéne gondolni, nem biztos, hogy a kell konzultálni, idő kell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 Kaptam valami feladatot az atv valami házi feladatot. Kora reggel még sose kaptam. A víz is kaptam. Köszönöm, <Szorítan> They're walking through the streets and now it's there 061 They can't get Listen to the it tells her The factions paper scraps them and the the the the Ismételten nagy la vagyok, és csak szeretnék élni azzal a lehetőséggel, amit felajánlott, hogy fél kilenc és kilenc között. Okay. hogy gondolja, akkor ezen a számon nem tudom. Hogy másod, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Valamikor dolgoztam olyan rádióban, ahol volt hívásszám azonosító, de itt nincs egy másod persze várjon. Rendben van. Már nincsen adásban.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 lha és nédni Tehát megkérdeztem önöket, emlékezetem szerint, hogy érti e azt, amiről beszélek, így aztán még egyszer nem kérdezem meg. Az, hogy ennyi érdeklődés váltott ki, tudomásra veszem. Végül is szabad a gazda, tehát bármilyen ügybe lehet még telefonálni, aztán felhívom Tó Csabát. Önököm múlik, hogy az elkövetkezendő percek zenével vagy szöveggel telnek. és 06367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 ő szeretne a talajvízbe lenni, de a talajvíz az nem nem bír érzelmet kell. Még. Jó reggelt. Jó reggelt, én meg Cserhami Dániel vagyok. Szia. És két dolgot szeretnék mondani, az egyik talán közérdekű, hogy a 74-es olibuszt a belváros irányába nem fog közlekedni, tehát aki azt tudja, azt kerülj el, mert itt van, hogy a baleset volt, és éve a belvárosban megszűnt a bejutás. A másik pedig itt a külföld kapcsán, hogy én pedig szlovákiában szoktam járni minden évben, és nem is, főváros, nem is a fővárosban, hanem így észak faluba, a tárza nyugati részén. Van egy ismerésem, aki nyugdíjas már, és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 jó ez most egy jó lehetőség, itt három hét múlva az emberek tudják ezt értékelni, és el tudják dönteni hogy szüksége. Van-e továbba is? Egy ilyen Én tudom, hét, hogy az ön, az ön szemében az van, hogy legyen mindenki majd szocialista, a, vagy, a, az, el, vagy e az összefogás, az összefogás jelöltje a közgyűlésben, de e azt ugye jól sejtem karácsony után szabadon, mármint az elmúlt öt évet figyelembe véve, hogy azért jobban örülne annak, hogyha egyre több e ellen, tehát a, a mostani felállásban uh, egyel több lenne a, a, az ellenzéknek uh, a, tehát az összefogásnak a, a taglétszáma sem, mint uh, a, a kormánypárti, aki hát Nézzel, ugye teljesen világos, hogy döntéseket akkor lehet meghozni, ha megva hozzá a többség. Ebben az elmúlt öt esztendőben, mert nem volt lehetőség, de zuglóban nem volt többsége a baloldalnak, így, így aztán nagyon nehéz volt azokat a, a kerület számára fontos döntéseket meghozni, amik szükségesek lettek volna egy-egy adott területen. Ő, persze, hogy abban bízik az ember, abban bízik mindenki, és hát biztosak is vagyunk benne, hogy most ezen a választáson meg lesz az a szükséges többség. 15 körzet van, nagyon remélem, hogy mind a 15 körzet. Erről beszélek, igen. És hát az nem kérdés számomra, hogy Horváth magasan magasra nagy különbséggel fog nyerni,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 Nagyon fontos, hogy egy olyan polgármesterrel, legyen a kerületnek, aki ezekben a kérdésekben hatékonyan tud majd eljárni, ami a főváros kapcsolatban. Mert hogy egyébként az, az, az sugallja ezzel, hogy Horváth Csaba egy sikeres fővárosi közgyűlési politikus van, volt, lesz? Horváth Csabának van a legnagyobb tapasztalata, azok közül akikről tudunk beszélni, akik legtöbb, aki legtöbb időt töltött el. Jó, aki a legtöbb időt töltött, és akinek a legtöbb tapasztalata van, az nem két feltétlen ugyanazon halmaz nem ugyanaz de hogyha valakinek van mondjuk 17 éves fővárosi képviselői tapasztalata, akkor ugye nagyobb az esély arra, hogy... ebben nem itt oké, okay, rendben van. Uh, majd az Jó, ha téván, szüksége van, képviselői... elintézem önnek, hogy nagy követ legyen. Tehát ami a diplomáciai készségét illeti, abban, abban azért nem áll rosszul. Mert ugye az uglói feladatokat, azokat zuglóiak, jól látják az uglói helyi képviselőink, e, e, beleszámítva engem is, azokat kiválóan látjuk, ezért mondtam, hogy mi két fontos uh, lábát állítottunk most a programunk, az egyik, ami a főváros uh, problémájával foglalkozik, másik pedig az a kerületi, amit már az előző ciklusban is ittünk végig, ami, ami négy területet fog össze, ez a gondoskodó, zöld, fejlődő, biztonságos terület, és ezen belül hogy az összes olyan kérdéssel foglalkozunk, ami, ami az itt élő emberek számára fontos. Ezt, ezt építjük egyébként, éppen a nyomdába készül az a kiadványunk, ami a jövő hétre elkészül, minden zuglói választó. Jó, oldal. én kívánom, hogy a valóság változó, ne pedig könyv alakjában adják ki azt, amiből aztán nem lesz semmi. Aztán árulj el nekem, hogy az ugye egy hazai jelenség, hogy Papcsák Ferenc, Roszgonyi, Zoltán mást mond, mint Karácsony Gergely, meg ön, hogy éppen hogy áll zuglónak az anyagi helyzete, mert mondanám, hogy kacag a májam, de ez nem egy vidámfilm.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 a költségvetését, amit most éppen előszeretettel egy fideszes fideses képviselők, azért, azért a költségvetésért éppen Roszgonyi Zoltán alpolgármester, fideses alpolgármester felel. Tehát, hogyha bármi probléma van az ugló költségvetésével, akkor el lehet bal, de ő, ő írja is, hogy nincsen, és való valami OTP kivonat, vagy nem tudom micsoda. De azt mondom még egyszer, Roszgonyi Zoltán a költségvetésé felelős alpolgármester, akinek nem akkor kell eszébe jutni, hogy baj van a költségvetéssel. Ha baj van, amikor öt évente választás van, ő évek óta ezért felel tehát évek óta kellett volna jelezze, hogyha van valami probléma. Eddig nem szólt egy szót sem. Ez hát az azt jelenti,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 Igen, de azért ne felejtsük el, még egyszer mondom, hogy nem, nem tegnap óta, hanem évek óta, Rozgany a költségvetését felelős alpolgármester, évek óta fölveszi a milliós fizetését, a költségtérítését, milliókba kerül zuglónak, ugrónak, ha ha a kerül az ugró adófizetőknek, akkor hogy a dolgát. Önök csináltak belőle alpolgármestert elnézést? Nem nem, nem, nem, nem mit csináltunk, ez tudja, hogy nem mit csináltunk, mi akkor is tiltakoztunk ellene, de tudomásul vettük, hogy akkor karácsonyelge polgármesternek ez volt a kívánsága, mert úgy érezte, hogy biztosabban fog működni a kerület, hogyha van mellette egy fideszes alpolgármester. Különösen, hogy aki a költségvetésért felel, mert hát ugye a gazdálkodás a legfontosabb része adta működésnek, és hát ezért biztos rágondolom ezt a fontos területet, bízván abban, hogy hát a, a, a kormányzati fővárosi kapcsolati révén majd rossz sokat fog tudni tenni zuglóért.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 módon fölhergelni a válaszókat, hogy itt a nagy a baj, a próbálják ezzel lejáratni, de hát nem sok sikerrel fogják tudni ezt tenni, úgy gondolom. Hát ki fog derülni? Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Állás mondta, hogy 8-kor önnek dolga van. Másfél... Már, már autó, autóban vagyok, úgyhogy most már tudunk beszélni, ha még van kérdés, nagyon szívesen mondom tovább. Azt kérdezem öntől, hogy van különbejáratú véleménye erről a patkányügyi helyzetről?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 A mai világban valakit telefonon megfenyegetnek, Fél két percen belül lehet tudni, hogy ki volt az, honnan volt, mi volt, tehát fogják talán egész biztosan. Ha meg nem volt, akkor nem, a, nem ezzel kellene a kampányban foglalkozni, hanem azzal, amit mi teszünk, hogy részletesen kidolgozott programokat próbálni, eljuttatni az embereket, hogy lássák, hogy egyáltalán mit szeretnénk tenni a kerületben a következő öt évben, és nem azzal riogatni az embereket, hogy itt bárkit bármi módon fenyegetnek,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 György benedek, van a vonalban, a beszélgetést a városi ZRT támogatja. Azt kérdezem tőled, hogy tudnom kéne, de nem tudom, hogy amikor a csillag csillagerőt felújításának az ötlete megszületett, a tekintetben, hogy ezt tartozzék projektileg hozzátok, akkor te már abban a székben ültél, amiben most vagy? Nem, nem. Nem, az a ami döntés, ami akkor született, annak az indokoltsága azzal volt összefüggésben, hogy valahova ezt a gipszgyűjteményt el lehessen vinni, mert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 az nem volt olyan, mint a beköltöző gipszgyűjtemény. Tehát ez valamennyire meghatározta az országban Több helyen volt... Jó, uh, itt állj meg egy pillanatra, mert egyfolytában arról van szó, hogy ezt a gipszgyűjteményt be kell mutatni, de azt álljul el nekem vezérigazgatóról, hogy ezek valaha ki voltak-e állítva, és ha igen, akkor hol? Hogy nem. A Szépművészeti Múzeumban hosszú időn keresztül ki volt csarnokban A vagy hol? Az egész szépművészeti múzeumban. múzeumban ebben változott nagyon sokat az elmúlt száz évben a képzőművészethez. Azok, azok olyan helyen voltak, amelyek most másféleképpen hasznos terek? Így van, így Aha. van. Tehát az elmúlt 70 évben ezek a, a képzőgyűjteménynek a legmeghatározóbb része az a románcsarnokban e, porosodott, uh -huh. vagy hát romlott az állaba igazából, hiszen ezek mostanra nem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 tehát nyilván a Liget projekt többi részéhez képest én magam is ritkábban jutok Komáromba, tehát jó tekintve a Olof Pálmeház, vagy a, vagy a ö, játszótér, amit nyilván naponta, két naponta, vagy a MRK, amit legalább hetente bejárok, ehhez képest azért Komáromban az elmúlt időszakban havonta egyszer jutottam el, nyilván vannak kollégák, akik folyamatosan ott Milyen vannak. Milyen egészen... kisebb kollekcióm kerül az Országos Múzeum Restaurálási és Raktározási Központba? Ugye ezt mondta Bálászlór. úr.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 Amikor egy-egy beruházást, legyünk konkrétak, ugye e, itt van most a jövő hétre várhatóan átadót, vagy átadósorban lévő Olof Pálme házolva, a végre is tudok menni, mert nem pénteken van, hogy e, ugye itt arról van szó, de ez arra kérlek, hogy fordíts le.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 hogyha úgy döntünk, hogy egy eltérő konyha technológiát szeretnénk. Tehát a két év részlet amit menet közben ilyenkor a belső építés. Jó, én, én tudom, hogy rosszul fejezem van, de most ez arról, nem arról szól, hogy több villa legyen, vagy kanál, hanem miről szól? Mondjuk az, hogy milyen mosogatógép legyen bent, és egészen pontosan e, milyen... E, most arról beszélünk, képen, hogy két év alatt mennyit változhat a világ? Vagy arról beszélünk, hogy két év alatt mennyit drágulhat a világ? Vagy a kettőről? hogy két év alatt mennyit változhat az a koncepció, hogy mi a legtökéletesebb éttermi megoldás, amit az onok támány. És hogyha adott esetben hogy a, a HVG adott, vagy bármelyik újság jelenten. azt mondja, hogy az két évvel ezelőtt is tudni lehetett volna, akkor abban tévednek?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 Még egyszer, az opciós dolog az nem drágulás. Tehát az az értem, fel, értem, értem, értem, de amikor ezeket lehívják, akkor az mégis egy összegbe jelentkezik. Az nem drágulás. Az nem, az dr nem drágulás. Tehát a, a, nekem, hogyha van egy szerződésem, visszatérjek, te példát hoz neked, akkor egy 110 millió forintot szerződésed van a saját e, házépítésedre a kivitelezőtel, amiből 100 millió forintot mindenképpen el fogsz nála költeni. A tökéletesen értem, a, de akkor az, menetődhet. hogy 3 milliárd forintról 3,6 milliárd forintra ment fel a budapesti városlégetben található Olof Pálmelyház felújításának költsége valójában mit jelent? Nem tudok arra válaszolni, nem tudom most fejből az opciós tételeknek a, a, a részét. Azt tudom, hogy az elmúlt időt. Ja, de az előbb mondtad, voltak, hogy az opciós tételektől nem lehet drágább, nem azt mondtad? De az, azért mondom, hogy a, készülnöm kellene abból fejből... Nem akarlak levizsigáztatni, Isten mentségön. Hogy most a, az Olof az alapszerződése hány forintról szólt, az, ennek az opciós tételei hány forintról szóltak, és, a, és ehhez képest milyen új Elemek merültek föl, amik adott helyzetben előre nem látható, vagy pedig uh, műszakiilag el nem választható többletköltségek voltak, mert voltak ilyenek, ami a Neumház felújítása tekintetében is, hiszen az elmúlt három évben van egy a jelentős építőipari konjunktúra, aminek az árnövekedése menet közben valamilyen valamilyen utomódon be kellett, hogy épüljön. Hosszan lehet olvasni arról, hogy mennyiben lesz okos negyed a városliget, mert volt egy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 tehát, hogy olyan rendszereket terveztünk, hűtések, fűtések. Tehát mondjuk az omrk nál azt tudom mondani, hogy egy teljesen geotermikus fűtés-fűtés uh, építettünk. Nem magyarul ez nincs rákötve. Egy 38 négyzetméteres, tehát mondjam, két naplázaméretű épület, az nincs rákötve a uh, főtárnak a hálózatára, vagy a gáz. Uh,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 teljes hárosztály szabadságon van, és abban a szobában éppen nincsenek, akkor azt a szobát feleslegesen ne ütse, de ugyanide tartozik az is, hogyha mondjuk látogatói csúcsok vannak, egy ködös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 nem is, akkor ő átmegy egy másikba, vagy most én tévedek? Mert nem, ennyire direkt asszociációra még mindig nem mennék, csak még, még mindig egy kicsit helikopterview próbálom elmondani. Oké, okay, figyeljük. Akkor látogatói élményről beszélünk a Városligetben, akkor alapvetően egy komplex tervezés előzte meg ezt az egészet, ami arról szól, hogy valaki a Néprajzi múzeumba jön, és a mellette lévő Dózsa még arázba kívánja az autóját letenni, akkor mondjuk egy ö, olyan kedvezményrendszerbe ö, tudjon oda menni, hogy a megveszi a Néprajzi Múzeumnak a belépőjét, akkor abba férjen bele két óra ingyen parkolás ö, a, a, a garázsban. Ez azt jelenti, hogy nekünk a legfontosabb ö, kérdés, hogy ö, ismerjük azokat a látogatói szokásokat, mozgásokat, és ebből megtakarításokat érhessünk el a saját magunk számára,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 a hosszú koncepció az, hogy nem minden WC-ben 18 órában ücsörök egy WC-s néni, aki ezt karbantartja, hanem van alapvetően a Városligetnek egy facility management csapata, egy karbantartó csapata, aki egyébként higiéniai tisztításokat is végez, például a WC-kben is, de egyébként majd az épületekben is, jelen esetben mondjuk az Olof Palmeháznál, vagy az Millenniumházánál. Tehát, hogy ezeket a ö, feladatokat elvégzik, de ettől még a, a WC-nek működnie kell. Van is egyébként egy ilyen konkrét példa már a ligetben, egy pilot, ö, ahol egyfelől ö, 100 forintos bedobásával is be lehet jutni, ö, lehet érintőkártyával fizetni. De ha valaki liget klubtagnak regisztrál, akkor kap egy QR kódot, és onnantól kezdve ingyenes ennek a mellékhelyiségnek a használata, ez, egy, ez, egy ez azért izgalmas, hát valaki, aki beszámolt a számomra az ottani használatra az valami egész brutális, azt hiszem 250 forintról beszélt, tehát az nem tudom, hol Akkor lehetett. két és félszer tért vissza, tehát egyébként az a helyzet, hogy nem, tehát összességében...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 elkészült a, a kiállítás is, és elkészült a benne lévő hétterem is. Tehát most először a sajtóképviselőnek uh -huh. mutatjuk meg, S most aztán... egy tesztidőszaka zajlik, és ö, október végén nyílik meg a nagy közönség számára, tehát már kevesebb, mint egy hónap van hátra. A sajtó most már a tesztidőszak alatt megnézheti. Akkor ennek részeként én is ott leszek, és fél pillanatra maradja elég szíves. Köszönöm szépen! Én köszönöm! Bem edeket hallották a beszélgetést a város ézzé tá. Look up here, I'm in heaven. I've got scars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 Jó napot kívánok, én Nagy Attila vagyok, újpesti, újpesti, mi hazánk mozgalom elnöke és oltal személyesen, és is ismerjük egymást. Hát akkor hajrá. Igen, akkor én kérdezhetek, vagy hogy legyen. Leginkább a... így, igen, én igen, nem igen, szeretnék igen, ő helyet beszélni. Igen, igen, igen, igen. Picit, ha, picit lehet, lehet hangosítani rajta, mert nagyon halkan hallom. Én igyekszem, majd a hangmérnök még többet, ha szükséges. Jó reggelt kívánok mindenki. Igen, jó reggelt kívánok. Hát igazából... a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 jó, de akkor várjuk meg, hogy válaszoljon, és hogyha van újabb kérdés, akkor van. Köszönöm szépen. Most a te bizottsági tag vagy az Újpeste önkormányzatban, bár nem olyan régen, de gondolom azért ez alatt az idő alatt sikerült mert magad azzal a tudással, hogy hogyan is működik egy önkormányzat. Igen. Kezdjük, a, kezdjük a másodikkal, a metrodóm építkezés, amely valóban egy elég brutális beépítés,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 csak akkor, amikor ezt a városfejlesztési stratégiát, integrált településfejlesztési stratégiát, amikor a szabályozási terveket készített az önkormányzat az évekkel ezelőtt, akkor soha senki egyébként egyetlen egy magánszemély, egyetlen egy civil szervezet, egyetlen egy politikai párt eh, szervezetten, vagy egyéni képviselője nem jelezte azt, hogy ő ide parkot szeretne. Márpedig, hogyha ezekben a stratégiákban nem szerepel, már pedig, hogyha ezekben a fejlesztéskor koncepciókban nem szerepel,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 a költségvetés és az adott szabályok keretében értékesített. Értem, most ez az a kérdés, hogy van-e újabb kérdése? Etekért. Igen, igen, én annyit szeretnék igazítani, miután itt a metróban a építkezés mellették Károly lakóparkban lakom, jó magam is, akik annak idején 2008-2009 körül itt lakást vásároltak, egyértelműen valóban abban igaza van Zsoltnak, hogy beépítést volt tervezve erre a, Telekre, viszont nem ilyen arányú, tehát teljesen egyértelmű dokumentumokkal tudjuk igazolni, hogy sokkal itt még 17 emeletes, négy darab 17 emeletes házépítése egyértelműen nem szerepel a tervek között, tehát utána került átmilősítés. El eligazítanom véged Attila, ne haragudjál! Ja.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 hat, hét környékén meghatározott szatázás lenne. De mégse jellemző Budapestre. Jó, itt meg, kell, az hogy az itt meg kell, hogy álljon, ez ez nem, nem, nem, nem, nem, nem. ez Igen. pontosan azt a helyzetet mutatja, amely a tegnapi napot is jellemezte a Kejfejáncsikban. Tehát ön azt mondta, hogy dokumentumokkal tudja igazolni, hogy nem volt olyan elképzelés, hogy ekkora házak vannak. Igen. Erre Wintermantel Zsolt ez tételesen megszáfolta, azt mondta, sőt, amire ön arról beszél, hogy Budapesten egyébként mennyire jellemző. Na most ez a beszélgetés bármelyik rádió.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 Igen, igen, igen. Azt is elárulom, hogy igen. itt az építkezés okozta uh, problémák miatt személyiségügyi pert indított a lakóközösség. De én nem ezt kérdeztem. Azt szemben, és ott valóban azok között a dolgokon be is adtuk a bíróságra. De, de itt, itt most meg tudja mondani? Hát már mit, mit megmondani, hát, Megmondta a a, ugye a rádióban nem tudom. De, nem, de el tudja mondani, hogy mi az a dokumentum, amire hivatkozva el tudja mondani egy Igen, a házak... beépítési terv arra, igen, igen. Tehát azt a vidék lakók, akik lakást vásároltak annak idején a Károlyi lakóparkba, ami ugye egy, szinte 40-50 méterre van az említett építkezéstől, ők kaptak egy ilyen tervet, így van. Hogy valóban építettek volna oda házakat, de közel sem. Nem dokumentum. Ekkorán, igen, de az nem dokumentum, hanem valószínűleg a beruházó által prospektust, amit mind. Igen, igen, ő, az nem dokumentum igen, az nem az önkormányzat által elfogadott Hát akkor meg a lakók átverése történt itt. De az nem az önkormányzattal van vitatott nem az önmházóval. Nem is nem mondtam, csak megemlítettem, hogy... Jó, elköszönöm. Nagyon szépen köszönöm viszont hallásra. Hát ott hát, a, nem, az nem, az nem, pontosan a, ugyanaz történik, mint, mint, mint amiről én tegnap beszéltem, és Isten ments, hogy én az ön pártját fogjam. Kösnek hogy ez a Fidesz lenne. De ugye most nem, nem, nem hát, Ez Hát a, a szabad jelentését. Igen, igen. De azért, azért álljon meg már a fáklyás menet, tehát hogy, hogy, hogy a dokumentum hol kezdődik, hiszen ugye itt arról van szó, hogy egyfelől, másfelől.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 rendezvényterét, és emellett még fönntart ettől 300 méterre egy elavult, rossz minőségű kulturális centrumot, Azna, az lenne a kezelés és a pazarnás. Jó, a azt kérdezem, ugye volt egy betelefonáló a Waxton, később levelezett velem a leveleit, önnek is elküldtem, mert hogy megegye, mege, meg Meg Igen, azt kérdezem önt, hogy... Mikor... Ez eljutott az úrhoz, el elküldte neki? Ja, azt nem tudom, ah, bocsánat, azt hiszem, hogy ezt neki is elküldtem. Nem. Nem, a... nem, nem, nem, nem. igen, arról én leszettem az ő. Nem, hát, a... az a rajta volt az ő e-mail címe. Akkor nem, akkor vissza fogom keresni, és elküldöm neki. Nem, akkor felszínes voltam e tekintetben. Nem, akkor ez még oda, ott nem landolt. Akkor elküldöm. Vagy hogyha ön elküldi, azt megköszönöm, mert önnek megvan az ő e-mail címe. Hát meg megkeresem. Meg, meg a Jó, lény... vala, az, az... a, a oké. lényege az Jó. volt, hogy az adiban volt sokféle funkció, és hogy akkor új megszűntek, és abban én egy tételes és részletes adtam hogy összességében talán egyetlen egy funkció az, ami kulturális tevékenységgel összefüggés, meg megszünt az összes többi kapott okay. valamelyik másik Most egy, egy nagyon fontos pillanat van. Um, egyszer pont Bargyó Lászlóval fordult elő, még a Rádió Q esetén hogy valami technikai izé volt, ugye azok volt a rádióban, ahol is szoktam dolgozni, előfordul.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 mindenki emlékezet kihagyásban szenved, és általában ezek az emlékezett kihagyások nem véletlenek, hogy Déri Tibor hogyan esett ki a megszólalók közül tegnap. De, ugye felvetődött az, mintha ott volt tegnap előtt egy sajtótájékoztató, ahol a Momentum elnöke Déri Tibor és Varjulászló voltak jelen, hogy vajon ami Déli Tibor kiesését illeti, ott egyébként létre lehet -e hozni egy másik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 És Fekete Győr András figyelmét, hogy ahogy Nagy úr megtalálta ezt a műsort és betelefonált, ahogy megtaláltak a hetedik kerületi civilek, ahogy megtalálta Cséplő úr ennek a műsornak a telefonszámát, úgy semmi nem akadályozza a úrat abban, vagy Fekete Győr András, hogy betelefonálja. Tehát adott esetben a Wintermantel nem akar vele beszélgetni, de ha ide betelefonálna most a varju, amit én egyébként, varju László elnézést, eh, akkor, akkor én eh, azt mondanám, hogy itt van. Tehát,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 és amelyet a bennelevők potenciálisan vállalnak, az egy hajszára van attól, hogy a potenciális elege megszűnjön, és valóság legyen belőle. Az, hogy ez ki teszi meg, és ki nem, ennek központi jelentősége van, és ez nem felhívás keringőre, hanem arra vonatkozik, hogy ez, ha fontos, akkor az ember élezel a lehetőséggel, ha pedig politikus, és nem tartja annyira fontosnak, akkor azt mondja, hogy megvárja a Wintermanter válaszát, holott nem kell a Wintermanter válaszára várni, aki ide betelefonál, adásba kerül, és csak akkor kibelőle, ki belőle, hogyha minősíthetetlenül viselkedik. Elnézést, ezt mindenféleképpen akartam mondani. Köszönöm, Ez egy ne nem mondani az, az egy kérdés, másik, másik kérdés, hogy ön kényelmesen éreznie magát, vagy sem. Hát arra teszek, hát nem hát arról szól, én nem szó, hogy kényelmesen, kényelmesen, kényelmesen Az magát. én kényelmem, azt számítva, -e vagy sem. Erről vagy van szó. Sok minden számít egyébként, de, de azért én és ebben a műsorban elhangzott többször is, és, és, és talán aki rendszeres hallgató is követi, ön beszámolt arról, hogy miért nem beszél Szaniszló Sándorral. Igen, hogyha, azt, hogy a, hogyha nem a történetet kell elmondani, hanem azt egy vagy két jelzővel vagy szóval kéne jellemezni, hogy miért nem, azt azért szívesen meghallgatnám. Mármint, hogy Szannis mi nem beszél? Hogy miért? Nem, hogy ezt hogy, hogy, hogy ez most azért, mert az ember inkorrekt volt. Igen, vagy, az igen, az, a, a igen, az, az volt. Hát, a... na, hát, na hát én ugyanúgy azt gondolnám, hogy inkorrekt emberekkel én sem nagyon szeretném beszélni. Jó, de ha Szannis Lózsándor betelefonálna, akkor nem mondanám neki azt. Akkor abban reménykednék, hogy nem telefonál be gyakran. Szannis Sándor polgármester jelölt. Az említett országgyűlési képviselő úgy tűnik, hogy nyámság alá vette Déri Tibort, mert hogy ő megfutamodott, és akkor neki kellene, vagy bárki másnak kellene helyett. Sajnos a, lesz, a látszat szerintem. tényleg ez, miközben nem tudjuk, ugye Szaniszló Sándornál konkrétan még miatt valaki nem Zilányos. tudja, hogy mi de a de történet. Nem túl, de nem, mert nem, mert nem mert egy mert Egy percben elment, elmondom. Hogy ott egy percben az történt, hogy a 444.hu a karácsony gergely való együttműködésem, vagy nem együttműködésem, vagy annak a konfliktuózussága okán érdeklődést mutatott fejezzük ki magunkat. Így az én önkormányzatokkal kötött szerződéseim iránt, és ez sokak számára kapóra jött, és egy szaniszló Sándortól nem távol álló orgánumban, vagy ő, vagy egy tőle nem feltétlen álló ember olyanokat írt ennek kapcsán, ami egyáltalán nem volt igaz, olyan összegeket tüntetett fel, és olyan helyeket, amelyekkel én egyébként szerződésben lennék, amit egyébként mondtam, hogy hajráj, abban Csepel is szerepelt, ugye a dolognak a pikantériáját az adta, hogy közben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 támogatását, a logókat föltünteti rajta, akkor szerintem igenis a kiválasztott ember minősíti a kiválasztókat. Kaptam egy e-mailt, ebből idéznék, tisztelt Fiala úr, kérem szíveskedjen megkérdezni a polgármestert fog -e intézkedni? Remélem, hogy ez ön is nem a 18. kerület. fog -e intézkedni az iskola párkánya omlás veszélye elharít, elhárítás ügyében? Egy hete van lezárva a járda, a gyerekek az úttestre kényszerülnek.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 Nagyon szépen. Köszönöm. 06148 és hat 06 egy bármilyen témában, amely Újpestet érinti, és természetesen a szabad telefonon. Um, azt kérdezem önt, hogy um, mikor került pont az Adi telkének eladására. Tehát ez csak azért kérdezem, hogy mennyivel később született meg a büntető feljelentés, amit ha minden igaz, akkor tegnap tettett meg. Hát most nem emlékszem nagyon pontosan, de talán január-februárjában volt az a épviselőtestületi döntést, esetleg márciusban, amikor az eladásról döntöttünk. Jó, tehát Mármint fél, a végleges fél, eladáson, tehát fél év eltelt. Hát annyi mindenképp.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 a város központot beépítik, különösen a metró szomszédságára volt tekintettel, aki jó levegőre vágyik, költözön kiebb, mondom én, mint Újpest központban lakról, minden a közelében van. A Váciút mentén a parkosítás miért nem jött szóba a 13. kerületben, akik már a hegyen laknak, elszántan küzdenek a fákért, elfelelő hogy az házuk miatt is vágtak ki fákat, X xy aki férfi, ami semmilyen vonatkozásban nem értette meg azt, amiről ön beszélgetett a bizottsági taggal.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 Szabályosan végezzük a város irányítását és fejlesztését. Az, hogy egy választási kampányban e, három héttel, négy héttel a választás előtt valaki bedobja, hogy egy, egy 5-6 éve, de korábban is, az korábbi szabályozási tervekben is, de egy 5-6 éve elfogadott, új településfejlesztési stratégiában beépítésre szánt területen, e, vegyes intézményi övezetbe sorolt területen, ő most az akar, vagy parkot akar, azt én értem, nagyon-nagyon jó hangzik, nagyon szimpatikus is lehet, most leszámítva az összes szakmai érvel, de egy város működése nem úgy zajlik, hogy egyébként reggel fölébredek, és akkor bedogom, hogy akkor itt legyen part. Jó, ha valaki akar telefonálni, az... még most teheti, mert ezt előledesen elköszönünk egymástól, igen? Igen, igen, és megint nem tudtunk beszélni semmi olyan, olyan ami egyébként tényleg a jelenlegi város életét jelent. De Amíg betelefonálok, szeretném elmondani, hogy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 el. De én segítek De nem, nem, mert abból az derül neki, hogy én nem készültem, várjönek ki egy pillanatra. ezt arríbra igen. Még es az, még es. De most már haladok Azt mondja, hogy egyszer lesz egy újpesti futókerékpáros és úszó fesztivál. Igen, ez a szilas... Ez szombat délelőtt, igen, igen, ez szombat délután 9 és 2 óra között Káposztásmegyer Farkaserdő és környéke halasi -Olivér városi uszoda. De igen, akkor legyen a... mondjon két mondatot erről. Hát ez a hagyományos tavasszal és ősszel minden alkalommal, minden évben kétszer megrendezik ezt a kerékváros futó és most már úszó is. Ez a Farkaserdőben futással, a Farkaserdő körbebringázással illetve különböző úszó versenyekkel tartított kis program, egészségprogramok is lesznek, szűrővizsgálatok, minden is kettő órakor pedig megnyitjuk a Szilas Aktív Parknak a multisport bázis részét, ami terepfutó, Telebringa OCR, tehát ez az önsúlyos egyéb kondi gyakorlópálya van benne, pump track, aztán tudom, hogy micsoda ilyen hullámos Pálya, ahol biciklivel vagy görkorival lehet uh, menni, és vannak ilyen börtöskás-bringás, üdességek A pályák. másik pedig az Újpesti Borfesztivál, amely a Szent Istentéren lesz szeptember Már a 26, pénteken délután, 27 kezdődik, 28 és esteig, de Nóta igen, is fog szólni, és tátrai bend lesz, igaz, nem egy napon. Nem egy napon, ez szokásos az Újpest központi terén, a Szent Istán téren, a városháza mellett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 Adott esetben a mikettünk beszélgetését jellemezte, az nem volt általánosnak mondható a korábbi hetekben és hónapokban. Tehát ez itt most tényleg a kampányjal vergődött bele. É, hogy mondjam, én tudom, hogy kampány. Az a baj, van, hogy sokkal nehezebb lesz majd kikergetni belőle.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 Gina so sound So tiddy up This mouth check say Party up moods fella set round On Tuesday Real bad dizzy snatch Making all the homies mad Thursday Pop a blind To the poly in the hole By Friday Gobbles, Spacko at the Rush up Split a dead From his Deng-deng Fiddy-viddy At the China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 a élő adásban. És közben rájövök arra, hogy még valamit elfelejtettem, megkérdezni, a Winter Montelta, <gül> csak... um, és, és ezzel nem tudom túltenni tenni magam. Igen. És ha meg nem tudom, egy másodperc tőlem csak valamit hát. kell, hogy kérdezzek tőlem. Csak a legfontosabbat nem kérdeztem meg, hogy végül is azt nem kérdeztem meg, hogy mitán a barjú nem telefonált be. De ön, vagy Varjú László, ön hajlandó vele beszélgetni erről, vagy pedig nem? Most nem vagyunk adásban, de... Jó, rendben van. Jó, jó, jó. Köszön. Um, ugye azt hangzott el, hogy amíg nem kér elnézést, Varjú a Rága maért addig nem beszél vele. Uh, ugye az én műsorom arról szól, hogy emberek szóba állnak egymással, ha meg nem állnak szóba egymással, akkor én azt megértsem. Ebben a műsorban bárki betelefonálhat.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 hogy mennyire okoz feloldhatatlan konfliktus a hallgatóim számára, azt nem tudom. Azt látom, hogy érzékelik, nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, és engem abba, arra noszogatnak, hogy lépjek már ezen túl. <gül> én, én, én értem, én értem, én és mondom, hogy végighallgattam az előző fél órát, mert műltem, és, és euh, volt alkalmam végighallgatni a beszélgetést euh, a, a, valamilyen Attila bizottsági taggal, aztán utána Nagy Attila, igen, igen, nem emlékeztem a vezeték, a vezeték nevére, aztán a, a másik uh, uh, konfliktus forrást, és uh, én, én innen ebből a, ebből a körből azt tudom mondani, hogy hasonló inszinuációk néhány évvel ezelett nálunk is voltak, nem ilyen mélységben. Nálunk uh, a topik az erdő volt, hogy, uh, hogy a jelenlegi városvezetés ki akarja vágni az értő. És akkor hiába mondtuk, hogy nem kivágni akarjuk, hanem ültetni, nem kevesebb lesz, hanem több lesz.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 hanem ők havot akarnak verni, tehát őket nem, nem azért... Jó, ugye az a, a feltételezés, mor... hogy az utolsó mondatok maradnak meg a választók fülében, és ennek megfelelően fognak dönteni, és kifelé jöhet, sem lehet őket felelősségre vonni azért, amilyen döntés hoztak, olyan döntés hoztak, amit akartak. Én azt gondolom, hogy szerintem nem. Tehát ezeknél az, ezeknél az es, történeteknél azért az látszik, hogy az ilyen típusú feszültség kezdés, ami aztán a végén nem kerül megnyugvásra,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 A, Jó, csak például most nem, nem, nem, tudom, nem tudom, hogy a karácsonyjal lehet-e holnap ez részletesen végigvenni, hogy most például, ami a patkány mentesítést illeti, az, amivel, ami, amiben a bíróság döntött, és amit egészen másféleképpen ért, értelmez főpolgármesteri jelölt, és a városháza, és egymást okítják ki arról, hogy mi az eljárási rend, hogy akkor most az eljárási rendnek van jelentősége, vagy azt kell meg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 amit aztán egy olyan értelmezési keretben helyezünk bele, amelyik értelmezési Jó, keretben... Jó, legyünk az konkrétak, az van, ugye valami most valami valami van, megy a gyűjtési víz. hete, a Klub Rádiónak kívánom, hogy minél több pénzt tudjanak összegyűjteni, és közben ugye azt hirdetik magukról, hogy ez egy fake news mentes rádió, egy olyan fake news mentes rádió, amelyben egyébként, ha szóba kerül az újpesti aditelek eladása, akkor ugyanúgy beszélnek erről, mint hogy Varjo László és uh, uh, Fekete Győr András beszélget, uh, beszélnek róla, Tehát,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 és 2018-ról van. 2018 van szó? 2018-ban igen, de ott nem szénmonoxid szivárgás volt, hanem ö, a, az eszköz felmondta a És utána a kerületi önkormányzat az összes ö, szociális helyen az összes voltában, az összes bölcsődében felülvizsgálta a szénmonoxid rendszert plusz ö, felülvizsgáltuk. Ö,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 Ugyanaz a végtelenül, szusztrált... Tehát ön azt állítja, e hogy senki olyan polgármesteri levéllel, amely tényleg megszületett, nem tudna beállítani hozzám, mert az van beír vagy előbb kell értesíteni a főpolgármestert, vagy a, a polgármesteri hivatal semmit a mentőket. Szerintem ez vissza. Ez vagy azt kérte, hogy, hogy értesítsék, ő, értesítsék őket, és ilyet biztos, hogy nem így senki. Tehát ez, ez szerintem zöldség. Tehát ez, egy, ez egy végtelenül, szusztrált betegember lehet, aki ilyeneket, ilyeneket terjeszt. Tehát egyébként meg, hogyha ilyen problémája van, akkor miért nem szól nekem? Hát, nem tudom, én nem, nem, nem tudok mit mondani. Tehát, tehát... Hogyha, hogyha valaki, valaki azt gondolja, hogy ő, ő ilyet látott, akkor legyen már olyan jó, hogy hívjon föl engem, és mondja meg, hogy akkor Oké, okay, 061 erről a nevőről, vagy nem tudok erről 4, a ez a két elérhetősége van a műsornak, az egyiken a polgármester úr van, tehát csak az egyik szabad. Nem tudom, hogy érte már ez szó a ház elejét. A gyerekek legnagyobb örömére felabadtuk a 18. keleti parkot a piaszcén. A srácok játszva tanulhatnak, és közben megismerhetik kerületünk közlekedési jellemzőit is. Ugye ez gyerekeknek a, a szórakozása, inkább kisgyerekeké, mint nagygyerekeké, Vajon helyén való-e az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 akkor most tudom mondani, hogy egyébként én azt gondolom, hogy ezzel én magam nem értek egyet, és külön kértem a kollégáimat, hogy csak úgy, csak úgy fotózz, hogy csak olyan fotó legyen, ahol én és belismerhető gyerekarcok nincsenek. Értem. Akar. Ezzel én... Ezzel én Jó, de azt szeretném önnek mondani, és ez most egy kínos ön. pillanat, hogy ez az ön személyes Facebook oldalában. Hát, valószínűleg nem ön kezeli, ez szeptember 24-e, 9 óra 1 hm? perc,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 hogy, hogy a gyerekek nem átszódjon a parccal. Tehát ezt, ezt én, én a magam részéről maximálisan megértem. Um, és kicsit egyébként bős is vagyok, hogy a saját kollégáim meg lehet, hogy képtelenek elfogadni és megérteni ezt. Megmondom őszintén, hogy én sem nem kezelem a Facebookomat, sem nem nézem. Uh, mert a világ leg, leggyűlöltet és legutálatosabb dolgának tartom a Facebookot. Um, és hogyha ilyen valáspárca lehetnek ezenbe, akkor most semmisíteném meg a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 Van az ellenzéknek egy, és a további kettő. Van az ellenzéknek egy, van az uh, Agóra Igen az agóra, igen, igen, a ért már a, a szó, szó az ház az elejét, igen. Civil Rokában, ott az szó. És, és, és van egy van egy független uh, vállalkozó, uh, aki többször felbukkant már. Uh,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 én a magam részéről. hogy az előre a, a, Azóta én nem, nem, nem kaptam újabb értesítést erről, mint ahogy egyébként öt évvel ezelőtt is volt egy kiváló, hát én nem is vitának mondanám, egy program beszélgetésnek a, a dolgot. Tehát ez öt évvel ezelőtt is lezajlott, és akkor is tulajdonképpen viszonylag, viszonylag kultúrát és moderált formában.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 14890999 és 063677161. Bármilyen témában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, figyelek, ha van mire.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 Én maradok, ha ide ragasztanak, még 30. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. 20.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 Gondolom, sok emberre beszégett, nem kell mindenki szájba tartani. De emlékszem rá. Emlékszem, Na, másik az, hogy, én azt észre, hogy elég sok rádiót hallgatok folyamatosan kocsi vezetés közben, és elég passzívak az emberek. Hát ez lehetséges, de ebben nem fog tudni, mit kezdeni. Tehát azért azt is meg kell tudni különböző, hogy beszéljünk valamiről, vagy beszéljünk azért, hogy ne legyen csönd. Ádám, te jössz.